Розділ 20. Ваші помилки це не ви. Як правило, сумніви в собі безпосередньо пов'язані з нашими невдачами. Я не збираюся казати вам, що треба просто змиритися зі своїми провалами, тоді все буде гаразд. Це не так. Невдачі даються нам не просто. Це завжди удар. Усі ми хочемо бути успішними, а помилки кажуть нам, що, можливо, з нами щось не так. До того ж, змінювати потрібно наше ставлення не лише до власних промахів, а й до помилок інших людей. Дуже легко розвинути в собі панічний страх помилок, сидячи в твіттері. Напечіть щось не те, й армія користувачів кинеться на вас та цькуватиме. Я бачила, як таке траплялося і з людьми, які просто неправильно добрали слово та миттєво за це перепрошували. Оскільки соцмережі частково характеризують наше суспільство, я доходжу висновку про те, наскільки ми соромимося і боїмося будь-яких невдач. Люди, які відчайдушно себе критикують, схильні критикувати й інших. Якщо ми вважаємо, що на недоліки треба реагувати приниженням і осудом, як нас привчили себе ризикувати і не боятись помилок, Мені дуже допомогло усвідомлення того, що реакція людей на мої невдачі – це не об'єктивна оцінка моїх особистих рис. Вона лише показує те, як людина сприймає помилки. Дуже складно сприймати свої промахи в суспільстві, де люди кидаються одне на одного за помилки. Хай там як, незалежно від нашої спільної ворожості до невдач, починати потрібно із себе. Помилки – це завжди боляче. І байдуже, в безпечному середовищі ми чи ні. Ми прагнемо уникати їх за будь-яку ціну. Ми здаємося, коли стає важко. Ми обираємо простіші варіанти, або ж не беремося за справу взагалі. Такі рішення спричиняють залежність, адже ґрунтують миттєве жадане полегшення. Чудово! Сьогодні не доведеться цим займатися. Поступово це перетворюється на тенденцію, що тримає нас у блаженстві зони комфорту. Наче в летаргічному сні ми не здатні нічого робити. Цілком протилежний підхід полягає в тому, щоб не уникати помилок, а натомість сприймати їх як частину процесу росту. Але як це зробити? Одна справа – розуміти щось на рівні свідомості, геть інша – відчути і дійсно в це повірити. Слова мають значення лише тоді, коли ми їм віримо. Отже, треба казати те, що по-справжньому викличе в нас довіру. Марно намагатись переконати себе в тому, що помилятися нормально. Ми не знаємо, як наші дії відреагують інші люди. Завжди існуватиме певна критика. Не кожен допоможе вам підвестись, коли ви впадете. Єдиний варіант – щиро та самовідденно робити це для себе. Передусім варто усвідомити, що оговтуючись після невдачі, не слід покладатись на інших. Звісно, якщо у вас є підтримка, ви можете нею скористатись, але не розраховуйте, що хтось завжди буде поруч. Тож обіцяйте собі співчутливо заліковувати власні рани та допомагати собі звестись на ноги після падіння. Це зробить вас витривалішими та менш залежними від допомоги оточуючих. Як оговтитись від невдачі? Перше, звертайте увагу на свої відчуття, пориви та дії, які є індикаторами вашого емоційного стану. Можливо, ви вдаєтесь до своїх улюблених знеболювальних, як от телевізор, алкоголь чи соцмережі. Біль від невдачі спонукає нас абстрагуватись від нього, навіть якщо ви не помічаєте якихось дискомфортних відчуттів, ви можете помітити свої дії, що за ними стоять. Друге, Дистанціюйтесь. Пам'ятайте, що відбувалося, коли персонаж Джимми Керрі знімав маску. Вона не мала над ним влади, коли не була на його обличчі. Саме те можна зробити з емоціями. Треба сприймати їх як хвилю, що накриває нас, а не від нашого істинного єства. Якщо ви дасте емоції конкретну назву, то допоможете своїй свідомості відійти від неї. Якщо можете зробити аналогічний трюк щодо тенденцій вашого мислення, це теж буде корисно. Події в інтерпретації вашої свідомості – це не факти, а лише теорія, точка зору, історія, бачення. Ця точка зору рясніє критичними голосами з вашого минулого і теперішнього, спогадами про відчуття вразливості та невдачі. Розшифрувавши природу та походження критичних голосів, можна навіть присвоїти цьому потоку думок ім'я. Ось у нас Хельга, яка хоче вставити свої п'ять копійок. Цей прийом може допомогти вам дистанціюватись від самокритики та вирішити, як її сприймати, як факт чи як звичну точку зору. Не дуже корисну. Третє. Слідкуйте за своїми поривами блокувати болісні відчуття та нагадуйте собі, що ви не мусите їм коритись. Коли ми перестаємо боротись з емоціями та приймаємо їхній удар, це неприємно та боляче, але це мене. Якщо придушувати й топити свої емоції, вони просто зачаяться та чекатимуть свого часу вирватися на волю. Варто не блокувати емоції, а ставитись до них із цікавістю, йти їм на зустріч, спостерігайте та помічайте все. Четверте. Стійте за себе горою, наче найкращий друг, якого тільки можна уявити. Будьте із собою щирі та даруйте собі безумовну любов і підтримку. Ова, це було жорстко, тримайся. Найкращі друзі знають, що не розв'яжуть ваші проблеми за вас, але вони стоятимуть із вами пліч-опліч, поки шторм не вгамується. П'яте. Учіться. Люди, які тренують професійних спортсменів, аналізують кожен їхній виступ. Вони звертають увагу не лише на помилки, а й на вдалі дії. Тож, коли біль від невдачі вляжеться, спробуйте знайти в пережитому досвіді користь для себе. Не нехтуйте тим, що у вас добре вийшло. Зважайте, які методи вам підходять, а які – ні. Будьте власним тренером, вчіться і рухайтесь далі. Шосте. Тримайтесь за важливе. Промахи та невдачі – це завжди боляче. Але ви все одно можете обтруситись і повернутися на стежку. Якщо біль від помилки ще не минув, складно навіть думати про те, щоб спробувати знову. Ми хочемо втекти, сховатись. Але концентрація на своїх цінностях і причинах, з яких ви щось робите, допоможе прийняти рішення, що відповідатиме вашим інтересам та найтиме всуперед життю, яке ви хочете мати. Ви не прийматимете рішення, відштовхуючись лише від свого болю. Втім, попри все вище сказане, я не хочу недооцінювати те, наскільки складно буває пережити невдачу. Тож не поспішайте, слід ретельно все проаналізувати, а вже потім пробувати знову. Про цінності ми ще поговоримо докладніше, але насправді у нас не завжди є час дістати конспект і перевірити, чи відповідають дії нашим пріоритетам. У миті, коли вас охоплюють почуття, просто спитайте себе. Чи пишатимуся я своїм рішенням, коли згодом озернусь на цей випадок? За який вчинок я буду собі вдячний через рік? Як мені чогось навчитись і рухатись далі? Підсумок розділу Зазвичай сумніви в собі безпосередньо пов'язані з нашим ставленням до невдач. Те, як інші люди реагують на ваші помилки, аж ніяк не свідчать про ваші особисті якості. Біль від невдачі може спонукати нас блокувати свої емоції, і навіть якщо ви ще не помітили характерних почуттів, ви можете помітити свої вчинки, що за ними стоять. Будьте своїм наставником, перетворюйте помилки на корисний досвід і тримайтеся за те, що для вас важливо. Емоційна реакція на невдачу може бути дуже потужною, тож не поспішайте.